Жив собі чоловік і жінка, і в них була дочка. Жили вони добре, а потім захворіла їхня мама і померла. Чоловік залишився з донькою сон. Ну, потім він одружився на другій жінці, яка мала теж дві дочки. І от ця мачуха забіжала цю серітку завжди, все заставляла робити, грязна вона ходила, і все, вони їсти їй не давали, а ці дві дочки балували. Ну, чоловік узяв і купив своїй дочці червоненькі чобітки. Коли ягоди поспіли, вони послали їх усіх трьох, щоб вони нарвали по відру ягід. Ну, ці дві дочки балувалися, бігали, гралися, а цю весь час заставляли, вона рвала й рвала ягоди. І от нарвала три відра вона. Вони взяли і вбили її, і зняли з неї ці червоненькі чобітки, заховали, а її закопали в садку. Там, де вони її закопали, виріс хороший кущ бузини. І от одного разу їхали чумаки у це село, заїхали і попросилися до них ночувати. Вони впустили. Один із чумаків пішов у садок, вирізав з бузани і зробив сопілку. І почав грати на цю сопілку. А Сопілка й співа, помалу-малу чумаче грай, не врази мого серденька украй. Мене сестриці згубили, в серденьку ніжу стромили, за половишні ягідки, за червоненькі чобітки. А чоловік цей каже, а ну стой, стой, а ну дай, я заграю. Узяв почав грать, а вона співа «Помалу-малу таточку грай, не врази мого серденька украй. Мене сестриці згубили, в серденьку ніжу стромили, за половишні ягідки, за червоненькі чобітки». А він тоді цей чоловік і говорить «А ну, нате ви, заграйте». Вони не хочуть, а я сказав, беріть і загройте. І от одна взяла і гроє, А воно співа, помалу-малу суче ще грай, не врази мого серденька укрой. Ви ж мене згубили, серденько серденьку ніжу стромили, за полови сні ягодики, зачервоненькі чобітки. Ну а чоловік цей тоді поняв, що це вони вбили, розсердився, взяв і їх побив. І так тоді вже скінчилася їхня сім'я, вони розійшлися з цією мотерею, а дітей немає.